Hondjies wat net aanhou lach, aanhou lach, aanhou lach. en aanhou lap wou weer. Was die hele dag deur. Die kykies het mos vir bang, vir hulle bang, vir hulle bang. Die kykies het mos vir bang, want die hondjies wil hulle vang. Wat net onno blaf, onno blaf, onno blaf. Hondjies het en honno blaf wou weer, laat die hele dag dure. Ja, hulle wil al die hassies jag, die hassies jag, die hassies jag. Ja, hulle wil al die hassies jag, ja, ja dit doen hulle al te graag. Hondjies is hondjies en so sal hulle bly. Hulle wil net hassies jag en dit dit doen hulle. Al te graag, baie dankie aan groep 2 daar so, wat uh, elke maandagmiddag om 4 uur so paslik ons inleiding liekie en uh, vir ons uh, syng. En hartelike welkom ook aan al ons hondenliefhebbers wat gereeld inskakel. Uh, Sommermaan net om te hoor hoe ons 4 pootvriende uh, sy doen en late en ook uh, om te hoor wat die mens in elke hondenras kan verwagd. Uh, alvorens jy dan so ras verwelkom in jou eigen sin. Laasweeg het ons oor die Afghaanse hond uh, gesels en geleer, dat die Afghaanse hond is eigentlik elegantie wat gepersonificeerd word. Uh, hierdie unieke ou hondenras is uh, baie ander voorkomst. Dramatis is sy achtige rok of dan jas of dan baieke of dan Pels, wat jy dit ook al wil noem, ons noem het een jas in normaal weg, exotise gezig en dun gelaatstrekke. Hulle is liefdevol en aanpasbaar en hulle doen omtrend uh, in, uh, goed in elke huis en in elke gesin. Dit gesê moet in gedachte gehou word, jy gaan baie tyd spandeer om die liekse jas te onderhou, om nie eens te praat daarvan van al die oefening, om die hoë energie, energie vlakke van die so honderras te hanteer nie. As jy die nodige zorg kan bied, sal jy ‘n liefdevolle metgezel hee, wat beslis die koppe sal draai met hulle prachtige voorkomst. Afgaanse enthousiaste beskryf hierdie hond as afseidig en komies. Nou, het beskryf hulle sommer net as wow. En dit geld ook vir vandag se wonderus. Hierdie week beweeg ons oor na die Cavalier King Charles Spaniels. 'n Luk 'n pragtige ras. En, uh, die, die basiese inleiding vind die hond is alhoewel hulle as 'n metgesel ge teel word, behou die Cavalier King Charles Spaniel 'n oorras die sportiewe aard van hulle spengielvoorouwers. As hulle nie op een skoot sit of een buikvruif kry nie, maak niks hulle gelukkiger as om een voel vir sy jachter te gaan haal nie. Daar diep uit die waters uit of waar ook al die voel geskiet is. Hy sal hom gaan haal en dit gee hom groot plesier. Die Kavileers is een van die grootste speelgoed rasse. Nou dit beteken die toi toerasse uh, en is dikvuls net so atleties soos een ware sportras. Hulle hou van stap, hardloop op die uh, strand en uh, is hondesport wat behendigheidsbane, vliegbal uh, en tydreen insluit. Sommiges het selfs hulle bekwaamheid as jaghonde uh, ten volle behou. Die meer rustige lere van die ras vind sukses as familie en therapie honde. Ons luister gauw na modern talking, you my heart, you my soul, voordat ons verder aangaan met die soort hond. my hart, jy is my seel aldus dus modern talking uh, wat, uh, dit klinkf my of het a remix version van die specifieke liekie is maar nou ja jy uh, skry nie altyd wat jy wil heenie hier ons gaan nou aan met die kavaleer King Charles Spaniel en ons gaan aan met sy geskiednis nou, alhoewel hulle eh uh, relatieve nieuwe ras is, wat minder as die eeuw gelede herskip is, uh, is sy prototype, die speelgoed spaniel, of die toy spaniel, al eeuwenlang metgesel van koninklikkes en uh, aardlikkes. Kabeliers kom uit uh, van die selfde toy spaniels, wat in die 16e, 17e en 18e eeuwse skulderije dier bekende kunstenaars soos Van Dyk en uh, Gainsborough uitgebeeld word. Die spaniels is in die uh, skilderije uit een lit plakkoppe, hoëore en lang neese. Hierdie klein spenjels was groot ginslinge van koninklikke en aardelike gesinne in Engeland. Maria, die uh, Skotskoningin, het een speelgoedspenjel gehad, wat uh, haar vergezel het terwijl sy na haar onthoofding gestap het ook, en haar klein sien, uh, Charles, Charles 1 en achterklein sien, Charles 2, wat hulle naam aan die ras gegeet, was ook lief vir die klein daar was Daar word gesê dat die uh, koning, Charles 2 wat van 1960 tot 195 oh, 19 is <laughs> laas jaar, jy weet, ja, laaste uh, van 1660 tot 1658 geregeer het en uh, nooit ergens heen gegaan het sonder ten minste 2 of 3 van hierdie klein spaniels nie. Hy het selfse uh, besluit dat die spaniels toegelaat moet word in die uh, enige openbare plek en sluitend in die parlementshuise daar word beweer dat die bevel vandag nog in Engeland van krag is, alhoewel niemand uh, dit onlangs getoets het om te sien of het waar is nie. Na die, koot, uh, na die dood van King Charles 2 het die gewuldheid van die King Charles Peniels afgeneem en pugs en ander rasse met kort gezigde uh, gezigde het uh, die nieuwe koninklijke ginslinge geword. Die King Charles Spaniels is met hierdie honde geteel en het uiteindelik baie van die uh, eigenskap ontwikkel soos die korternees en die koepelkop van daar die rasse. Daar was een vesting van die uh, King Charles Spaniels wat vir die uh, type was wat Koning Charles selfs so lief het en dit was die Blenheim uh, Palace, die landgoed van die hertogin en uh, van Malbore. Hier word steeds een stam, rooi en wit toy speniels geteel. Daarom word die kavaleerking Charles speniels met hierdie kleer vandag, Blenheim, genoem. Dit nou die rooi en wit uh, speniels. Aangezien daar geen standaard vir die ras is nie, of was nie. Hy nog nooit het hulle op enige hondeskouwe opgetreen nie. Hy het die type, uh, die groote van die speelgoed speelgoedspennels, wat dier die Dukes of Marlborough getel is, verskil. In die middel van die negentiende eeuw het Engelse telers echter begin om honde uitstellings te behou en verskillende honderrasse te probeer verfijn. Tegen daarie tyd is die speelgoedspaniel aanvaard dat hy een plat gezicht onderkaak, skedelkoepel en groot ronde voorwaartse oog gehad het. Die King Charles Spaniels, wat in skullerije vir vroege eeuwe uitgebeeld is, was toe al bijna uitgesterf. In die 1920 sê die Amerikaner met die naam van Roswell Eldridge in Engeland begin soek na speelgoedspaniels, toyspaniels, wat uh, lyk soos die ouwe skulderije. Hy het meer as vijf jaar lang gesoek en selfs is uh, uh, sy soektocht na die kriftst uh, dogshow geneem, waar hy die uh, kennelklub, Engelandse equivalent, van de American Kennel Club, oorreed het om om toe te laat om 25 pond sterling aan, aan te bied. Een enorme bedrag dest, destijds. Nou vir die beste hond en beste teef van die type wat in Koning Charles 2 se bewind gesien is. uit het hierdie prijs 5 jaar lang elke jaar aangebied ons luister na Blackbird en hulle sing from the bottom of my heart dink met Timber and Lamb, ja I know you feel it when I look at you that fire that explain? Let's take the time now and think it through, or we throw it all away all the way There's nothing sweeter when you call my name We spend forever on the floor You understand me like nobody can and we na Blackbird, wat sing From the Bottom of My Heart. In 1928 het jyvrou Mastain Walker a hond met die naam uh, Anne's Son verevaluering oorhandig en is die prijs van 25 pond toegekend. Roswell Eldridge het nie geleef om die prif, prijs op te eis nie want hy is in maand voor voorkrafts oorlede Die belangstelling in die uh, ras het herleef leef en die rassetlap is gestig. Die uh, naam Cavalier King Charles Spaniel is gekies om die ras te onderskui van die platgezig uh, King Charles Spaniel, bekend as die Toy Spaniel in die Verenigde Staten. Die klap het sy eerste vergadering op die tweede dag van krafts in 1928 gehou, en uh, rasstandaard opgestel, een geskrewe beskrywing van hoe die ras behoort te lyk of moet lyk. Hans Sun is gebruik as die uh, een voorbeeld as, uh, van die ras en klaplede het al die afskrifte van foto's en uh, van oudskoelderije met klein hondjies van hierdie type by mekaar gemaakt. Een ding waar oor alle klablede van die begin af ooreengekom het, was dat die kevalier, uh, King Charles Spaniel, so natuurlijk as moendlik gehou zou word en dat die versiening van die uh, vorming van die hond vir die skouring onmoedig, ontmoedig moet word. Die kennelklab was huiverig om die nieuwe ras te erken, maar uiteindelik in 1945 na jaren sy werk dier telers is die kavalier King Charles Speniel as ‘n aparte ras herken. In die veertiger jare is twee mannelike kavaliers uit Engeland in die VSA ingevoer, Robrol en Weren en Bertie van Rookery, Rookery Nook. Maar eers in 1952 het kavaliers die rechte begin in die VSA. En daar die jaar het mevrouw Sally Lyons-Brown van Kentucky een swart-bruin teefpappie, uh, wel klein oentje dan, pappie, uh, met die naam Syke of Iworth van haar Engelse vriendin Lady Mary Forwood gekry. Sy het verlief geraak op die ras en nog meer van hulle het sy ingevoer. Toe sy achterkom, dat sy nie haar honde by die American Kindle Club kan registreer nie, het sy beginne contact maak met die uh, mense in die VSA met Cavaliers. Destijds was daar min, uh, wel minder as sy dus syn. In 1954 stig uh, sy die Cavalier King Charles Spaniel Club. Die amtelike rasseklap en uh, enigste geregistreerende lichaam vir kavaleers in die Verenigde Staten na meer as 50 jaar. Gedurende hierdie jare het die lede uh, van die uh, kennelklab in VSA besluit om die ras nie ten volle te herkennie, omdat hulle gevoel het dat die klab se streng ethische kode verhoed dat die ras commercieel geteel word, Hulle was bang dat die uh, te veel erkenning van die ras daartoe sal lei, dat hulle te gewild raak en dus te aantrekkelijk vertelers wat die uh, standaarde wat hulle stel handhaf. Hulle het meestal die EKC, American Kennel Club diverse status behou so dat hulle, uh, uh, uh, so lede, wat hulle honde in gehoorzaamheid wou skou, dit ook kon doen. Nou die fysische karakter van hierdie King Charles Spaniel. Die king, die keveleer, King Charles Spaniel, is een van die kleinste Spaniels. Die ras het kort bene, een glansende rok, lang oore en een natuurlijke langgeveerde stert. Ek het al verduidelik in die verlede wat geveerde beteken, dit is hy haarachtige gedeelte wat so aan die onderkant van die stertse profiel en aan die achterkant van die bene en soms ook aan die, in die raamwerk van die oore geseen kan word. Kavaleer King Charles Spaniels het een aantrekkelijke voorkomst met een vriendelijke gezicht wat jou hart onmiddellik sal wen. Kleinoontjies of pappies, lyk gewoonlik soos sachte of opgestopte speelgoeddoinkies. Hierdie klein maar stevige hond staan 30 tot 33 centimeter by die skouwer en weeg 6 tot 8 kilogram. Daar bestaan nie so iets soos een speeldingkavalier nie, dan so toys val nie in daarie ras nie. En dat sal goed wees as jy nie een kavalier koop by een teler wat honde van die helfte van die groote aanbied nie. Die uh, kavaleer, Charles, King Charles Spaniel, is een typische skoothond en is klein wat uh, as uh, wel so klein as wat Spaniels kan bereik met uh, volwassenes so, wat soortgelijk is aan adolescente van ander groter Spaniel rasse. Kavaleer King Charles het een snuit en meer langwerpige gezig, nie te verwar met die King Charles Spaniel nie, met een plat menselike gezig. Die ras het vier hoofjaskleure, insluitend, swart en bruin, kastijing, bruin en wit, bekend as die Blenheim, wat ons net oorgezels het, Uh, swart en wit en brein, en uh, diep prooi, of uh, rubynklerig. Uh, hierna sal ons dit ruby noem. Daniel Gerard, die Fransman, hy sing vir ons liekie genaamd Butterfly, en hier is hy Engelse weergawe van daai lied. You are so bright on a night full of moon but the you have left much the sun you are far you have ways i know you wish to fly Please don't go, please don't say goodbye, but the fly, my butterfly, so I know you must be free, but You stay you believe that love is all what do before but you are till just look around but the sun my colors fly so i know you must be free Butterfly. Nou, ons beweeg aan na die persoonlikheid en die temperament van die kavalier King Charles. Na ons mening het die kavalier King Charles Spaniel een van die stabielste temperamente van al die speelgoedrasse. Oor die algemeen het hierdie ras uh, f, uh, liefdevolle en gemakkelike persoonlikheid en is sy uitgaande en gewone gesellig met ander honde ook. Die meeste cavalier King Charles Spaniels het min gedrags of uh, opleidingskwesties en diegene wat rechtig hulp nodig het is situaties waar die hond meestal oorgegee is en uh, geen vorm van basis opleiding of behoorlijke socialisering ontvang het nie, in die meeste gevalle vind, word hierdie kwesties baie vannig of baie makkelijk omgedraai. Die kavalier is gretig om amal te ontmoet wat sy pad krys en as die persoon gaan sit en die ronde of bederf aanbied, des te beter. <coughs> Excuse. Soos enige hond het kavaliers een verscheidenheid persoonlikhede van 'n stil en kalm tot ontstuimig en ont, uh, wel oproerig ampers. Hulle blaf nie altyd as uh, iemand by die deur kom nie, so uh, hulle is 'n uh, swak keuse as 'n waghond uh, behalwe om uh, die inbreker waar van die silwer af te kyk. Daar is natuurlijk uh, uitsonderings. Sommige kavalerieers sal jy inlig oor elke gebeurtenis in die omgeving en blaf wreet as vreemdelinge naderkom. Maar in die algemeen is het beter om een alarmstelsel te koop as om op jy kavalier te vertrouwe om jy te waarskie. <coughs> Met kynnes en ander, ander truteldiere nou kavaliers het Uh, kan uitstekende speelmaats wees vir kinders wat met 'n bal vir hulle sal gooi, triks kan leer, honde kompetisies uh, uh, saam met hulle kan deelneem of net op die skoot kan hou terwyl hulle lees of televisie kyk. Dis nou die kind, en nie die hond nie. Vanweë hulle klein groote, hulle klein groote, ons directe contrast daar, vanweer hulle kleingroote, moet hulle echter onder die uh, toesig wees, wanneer hulle met kleinkinders speel, wat hulle per ongeluk kan beseer. Soos met elke ras, moet die kinders altyd leer hoe om uh, honden te benader en aan te raak en moet u altyd toesig hou oor interactie tussen in honden en jongkinders om te, verko uh, te voorkom dat uh, buit of st uh, stertrekkerheid van die een of ander partij uh, plaas vind. Leer die kind om nooit een hond te nader terwijl hy eet of slaap nie of gebruik om te die uh, hondse koos weg te neem nie geen hond hoe vriendelik ook sal ooit onder sonder toesig by 'n kind toegelaat word nie. Hulle kom goed oor die weg met ander honde ook en kan leer om lekker te speel met katte en ander troeteldiere as hulle op 'n vroeë ouderdom aan mekaar voorgestel is. Dit help nie asof dit help as die kat bereid is om op te staan Uh, omdat die kavalier een goeie jaagdoch geniet. Hulle geniet het selfs as die kat, hulle dan terugjaag. Sommige kavaliers leef vreedsam, saam met trotel dier foels, terwijl ander dit probeer eet, of ten minste hulle sterte te trek. Hou, hulle, uh, hou altyd toesig oor die interactie van die kavalier met foels en ander klein dierkies selfs met een klein kinder, soos ons gesê het, hulle kan een sterk jagdinstink hee. Jason Armstrong, Drop the Pilot, sing sy, Hier gaan hy. My name is Trey So we are in love I say trading nou ek het al baie likkie titels gehoor, maar hierdie ene, drop the pilot, dan sê sy fly by balloon, juis, ja, ja, nee ek het nog nie alles gehoor nie. Die kavalier, King Charles Spaniel, is verhaal ons gezels vandag en ons gesê praat nou so n bykie meer oor die ras. Die kavaleer uh, King Charles Spaniel is een prachtige klein hoentje wat ongetwijfeld uh, aanspraakmaker op die top, uh, op die titel topsterdwachter is. Een van die uh, eindschappen wat kavaleertelers probeer bereik is eindelijk dat een uh, sterd wat voorderend beweeg wanneer die ras beweeg. Hulle grootste, uh, groote en uh, oor die algemeen Uh, stil aard maak van die kabelier uh, King Charles Spaniels goeie kandidate vir voorstelle of uh, woonstelle, waar kom ek aan voorstelle, vir woonstelle of meenthuise. Hulle is binnenshuis act matig actief en uh, klein erf is geskik vir hulle oefenboefees. Loopstroke of uh, veilige omeinde tuin is een moed vir hierdie ras. Hulle het geen straatkins, uh, so, hulle is not street wise soos hulle in Engels sal sê, en sal rechtvoore motor in hart loop as hulle voel of ander interessante prooi sien. Eie cavalier sal dageliks in die tuin loop, of wel jaar, en sy activiteitsvlak op sy uh, eie pas spandeer. Omdat hy tamelik een kort ras is, moet ie, om uh, nie gedieren die hitte van die dag laat loop nie, en om nooit in die warm tuin sonder toegang tot skadewee los nie, of verswaarder dan, vir die meter. As die kenmerkende wip van die kavalier so lomp stert, jou hart nie laat smelt nie, uh, sal sy groot donker ronde oe sekerlik ook nie warm en glansend met een soet uitdrukking en het hulle die mag om voordierend troetelgoed en onbeperkte voedselvoorraad uit mense te onttrek. Die, die, het is nie verrasend dan dat hierdie ras kan makkelijk vet word nie, wat sy prachtige lijne bederf. Dus wees sterk en bied een wandeling of speeltijd in plaas van artappelskyvie of pizza, waarna jy uh, kavaleer aas. Kavaleers loop dier die huis uh, op pantoffels, en volg altyd die mense sy, sy voetsbore. Met die kav kavaleers in die huis sal jy nooit alleen wees nie, selfs nie as jy in badkamer toe gaan nie. Uh, jy weet so op die troon, hulle gaan saam. Omdat hulle so geheg is aan hulle mense, doen hulle die beste as iemand bedags thuis is om hulle geselskap te hou. Hulle is huisdier en sal nooit geduie in omgeving waar hulle na die achterplaas gedelegeer word of anders geignoreer word nie. Scheidingsangst is een probleem wat soms by hierdie ras voorkom, ook geblaf, vooral as het alleen gelaat word. Dit kan spreid uit uh, die feit dat hulle so lieflik en liefdevol is, dat hulle nooit met ris wil laat nie. Hierdie ras is baie sociaal en uh, uitstekende gesinshond, maar hy moet uh, die hond oplei, so dat hy alleen kan blij, sonder om uh, op te tree of uh, angst aan te voel. As jy die hond altyd daarin gewoond is om uh, by jy te wees, kan jy uh, hond stress as jy vir oomlik jy versheen moet gaan oorweeg om een paar reels op te stel en leer dit vir jy hond. Hier is paar vannige wenke om saam met jy kavalier te gebruik. Jy hond moet nie van jou kamer tot kamer of oral in die huis volg nie loop altyd by eerste by a deur in. Dit het twee doeleindes, die leier leie, uh, en kan uh, seker maak dat alles veilig is. Hier die wenk is van toepassing op allemaal. As mense in die huishouding, oef, verskoon het zo een oomblik, wat uh, sê? Uh, ek dink ek is terug tot normaal. Ek het a uh, <laughs> een van die niese uh, sessies wat opgebouw het en wat jy nie kan keer nie. So, ok. Uh, ons stap aan met die uh, uh, opleiding van hoe om jou hond te leer om nie so angst bevangen te raak as daar geen mense nabij is nie. Wees altyd bekonsequent, honden raak verward en beangst, as die reels nie ooreenstem nie. As jy jy hond op jy bed of meubels toelaat, moet jy dit soms af en toe vermeng. Laat jy hond by voorbeeld vandag op die meubels staan, maar kies om, uh, om nie morgen dit te laat doen nie. Dit lyk half teen intuïtief uh, aangezien ons nou net gesê het uh, oor consequentheid, maar uh, ja, Uh, maar probeer dit, dit sal die hond wees dat uh, veranderingen kan plaasvind en uh, so lang dit dier jou uh, beveel word en dier jou goedgekeer is. Dit uh, waarna ons verwijs is om uh, altyd die toegang van die hond te beheer. As leier van die hond moet die een dag sonder nie kan sê en die volgende dag ja ons breek so meneer daar en ons sê vir John Denver, hy met vir ons hy Calypso uh, vir ons gauw senge He dream on a crystal clear ocean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 way since you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 Van John Denver, een van die, wel nie een van hulle nie, ek dink hy is die beste folk sanger wat uh, al die uh, muziekwereld betreed. Nou stap aan met julle kavalieronde. Uh, wat opleiding betref is kavaliers oor die algemeen intelligent en bereid om te probeer wat hulle ook al wil doen belonings as een positieve versterking help om uh, te verzeker dat opleiding vlot verloop. Cavaliers het een sachte persoonlijkheid en dit is een teenprodukt of dit is teenproduktief om op hulle te skree en dit sal waarschijnlijk hierdie lekkers in uh, die bult stuur of wegkryp. Beloon hulle eerder as vandering uh, Elke keer as jy sien hulle doen iets waarvan jy hou. Of hulle dit nou uh, speelding kou of in plaas van een prada pompe vet, Of nie, uh, blaf as die hondelaans aan blaf nie. Hulle val oor hulle self om meer dinge te vind waarvan jy hou. So beloon hulle elke keer. Soos met uh, ander speelgoedras he kan kavaliers probleem ondervind met huisopleiding, maar as jy dit op konsekwente skediele hou met die geleentjede om buiten te pot, kan dit spoedig thuis betrouwbaar wees binnen die huis. Jastleer en verzorging van die kavaliers. Kavaliers word versier met middels lange jasse, wat sy achtig is en effens golvend kan wees, volwasse kavaliers het veren op hulle oore, boors, bene, voete en sterd. Kavaliers kom in vier kleure voor, blenheim, wat ons nou al beskryf het, en reik kastuien brein op een perlwit achtergrond. Sommige, sommige blenheims het uh, duimvormige kastuien brein punt, bo op die voorkop, ruit genoem. Driekleer, of die traaikaller dan, swart merke op 'n wit jas met brein merke oor die oe, op die wange en aan die onderkant van die stert. Swart en brein, swart en brein merke oor die oe, op, op die wange, binnen die oore en op die bors, bene en onderkant van die stert. Ruby, solide, rijk rooibrein, sonder witkolle of uh, merke. Blenheim is die algemeenste kleer, maar die ander is nie skaars nie. Kavaliers is redelijk makkelijk om te onderhoud. Jy moet dit drie of vier keer per week kam of boorsel en dit bad indien nodig. Dit kan wekeliks uh, wees vir een hond wat graag buiten speel en baie uh, tyd op die bed of ander meubels. Uh, wil spandeer. Die gefederde haare op die oore en bene is geneig om te verstrengel. So kyk gereeld na die uh, matte wat sachies uitgekam moet word, snij die haare tis die pets van die voete en maak die kavalierse oore gereeld skoon. Die enigste werkelike probleem is om die witpoote ongerepte te let like in plaas van slornig. Kavaleers is deersnee honde. Hulle benodig geen speciale snoei of knip nie. Trouwens, die vere word natuurlijk verkies. Uh, hoewel hulle die uh, mense voete, hoewel mense die voete snoei om uh, nekkiese redes, net een nekkiese voorkomst. Anders kan uh, van ons hou nie van bondvoetige hobbit voorkomst nie. Borsel die kavalierse ten minste 2 of 3 keer per week om die, die opbou van tandsteen en die bakterie die, wat daarin skuil te verweider. Daglikse borsel is nog beter as die tandvleis siektes en slechte asem wil voorkom. Snij naals 1 of 2 keer per maand as die hond dit nie natuurlijk versluit nie, so op een beton uh, vloer. Uh, waar hy in die achter die hart rond beweeg nie. As jy kan hoor hoe hulle op die vloer klink, is het te lang. Kort, nekies, afgewerkte naals, hou die voete in goeie toestand en voorkom dat jy bene gekrap word as jy uh, kavalier enthousiastisch spring om jou te groet. Begin om jou kavalier gewoon te maak om geboorsel en ondersoek te word, terwyl hy een uh, klein hondje is. Aan sy poote gereeld Honde is baie sensitief om uh, hulle voete en kyk binnen in sy mond en oore. Maak van verzorging een positieve ervaring vol lof en beloodings. En hy sal die grondslag lee vir makkelike veerts en hy kindige onderzoeken en ander hanteering wanneer hy eendag een volwassene is. Terwyl hy hier hond se deersoek kyk na sere Uh, uitslag of tekens van infectie, soos rooieheid, teerheid of ontsteken op die vel, in die oore, nees, mond en oog, en op die voete. Oog moet duidelik wees, sonder rooieheid of ontslag. Die noukerige wekelikse onderzoek sal help om moendelike gezondheidsprobleme vroeg op te spoor. Michael Nesmith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 op nie hy staan daar buite in die silwer uh, wel die maan en uh, doen sy dit nê nou eh uh, be be be beweeg ons aan na uh, die voeding van jou prins of jou ek hou aan sê prins nê nee, eh uh, jou king Charles uh, spaniel die aanbevole daaglikse hoeveelheid kos is 'n uh, halwe tot een koppie droogkoos van hoog gehalte per dag, verdeel in twee maaltuie. Let wel, hoewel die uh, volwassen hond eet, hang af van sy grote ouderdom bouwvorm, metabolisme en uh, activiteitsvlakke. Honde is individue net soos mense en hulle het nie amal die self toeveelheid koos nodig nie dit is amper vanzelfsprekend dat een baie actieve hond meer as een risbank beteit hou, hond sal uh, nodig hee. Die kwaliteit van die hondekost wat hy koop, maak ook een groot verskil. Hoe, hoe beter die hondekost kwaliteit, hoe verder gaan dit om die hond te voed en hoe minder uh, moet hy in die bak van die hond sit. Hou hy kavalier in goeie vorm door sy kost te meet en om twee keer per dag te voet eerder as om uh, sy bak neer aan neer te sit om permanent kos in daal in te sit. As u uh, 'n ingemaakte of 'n rou dieet eet, is dit 'n uh, goeie idee om uh, die uh, ore met 'n snoer of 'n kopband te uh, bedek. Of dit sal uh, met geskerp hare uh, terugtrek terwyl die kavileer eet. Uh, anders jy weet, soos uh, sy oore hang af in die koos in, dit lyk nie goed nie, as sy uh, pels en so vol van die nat uh, koos is wat droog geword het, verwater en koos soekbakke met smaldeersnee, so dat die oore nie daarin sleep nie, dat het langs die kante van die bak afhangt. Top 3 gezondheidskwale vir die King Charles Spaniel-kavaliers is, uh, is oor die algemeen gezonde honde, maar soos alle rasse is hulle geneigd tot sekere gezondheidstoestande. Nie alle kavaliers sal hierdie of enige van die ander ziektes opdoen nie, maar dit is belangrijk om bewust te wees daarvan as jy hierdie ras oorweeg. Nou, kavalier King Charles Spaniels het een gemiddelde levensdier wat korter is as ander kleinrasse, gemiddeld 10 tot 12 jaar. Ander nou, ander kleinrasse is gemiddelik hier tot by 16 jaar, wat normaal is. Hulle het wel een paar groot gezondheidskwesties wat nie net dier is om te diagnoseer is en te behandel nie, maar uiteindelik tot vroeg dood kan lei of uh, jy nou een klein King Charles Spaniel besit, of dit oorweeg om jy te kry, hier is die drie belangrikste gezondheidszorg items wat jy van moet weet. Nummer 1, seringomelia. Hierdie ernstige toestand word veroorzaakt dat die oksypetale uh, been Dit klein is vir die serebrospinale vloeistof. As het teenwoordig is, word die vloeistof in die rugmurg ingedoop waar siste met vloeistof gevul uh gevorm word. Hulle die die werking daarvan noem hulle die syringe. So sien jy vel uh, ja. Symptome verskyn eers op die ooridom van ten minste 6 maande insluitend te krap in die nek oore huil van pijn, sensitiviteit vir aanraking. Dit kan slechts dier MRI gedeeg nie, soer geseer word, steroide kan gegee word om die pijn te verlig, maar daar is geen geneesing nie. Siekte nummer 2, degeneratieve metrale klepsiekte, hulle noem het MVD, Dit is een algemene probleem by King Charles Spaniels. MVD is wanneer die metrale klep tussen die linker aardriem uh, en uh, die linker ventrikul beginne ingee. Dit is een eenrichting klep wat veronderstel is om die bloed nie achteruit te laat vloeie nie. Die eerste teken van MVD is een hartgeruis Jou spaniel is moendelik ook nie bereid om te oefenie, raak makkelijk uit asem en het een gebrek aan eetlis. Hulle slaap selfs minder as normaal. MVDS sal vorder en uiteindelik tot die dood van die hond lei. Daar is medicijne wat gebruik kan word om die gezondheid te verbeter, maar dit is uiteindelik maar blij dit doodlik, fataal. Nummer 3 is kerra genoem to conjunctivitis. King Charles Spaniels is ook geneig tot keratoconjunctivitis uh, of droe oe, wat my makkeliger is om te sê, nee. <laughs> dit is genetische egenskap, so vraag een moendelike teler oor uh, gevallen in hulle leine. Dit is uh, die gebrek van een entraan film oor die oppervlak van die oog en die deksel As die, dit nie behandel word nie, kan dit letsels aan die kornea veroorzaak, wat tot blindheid kan lei. Kijk, vir kronise rooie oog, geelgroen afscheiding en of uh, film wat die oog bedek. Anders, as die uh, kwesties uh, op hierdie lys, is hierdie een, nie doodlik nie, maar jy moet tret hou die, met die levensdier van die hond, Behandeling sluit in antibiotika, anti-inflammatorische middels en oogtruppels wat traanvorming bevorder. Madonna, sing van die klein eilandje, La Isla Bonita. so oh, Madonna, la isla bonita, die klein eilandje Ek sien sommer die, uh, wat noem hulle die hula girls Leewe wat so swaai um, Ons is op die gedeelte nou waar ons beginne Opsom vir die uh, Potentiele eienaar van die hond Om te besluit ja of nee En okay, hier is die hoogtepunte van die kavaliers. Hulle het an, a, afhankelike persoonlikheid. Hulle hou daarvan om by mense te wees en moet nie verlangtie alleen gelaat word nie. Jou kavalier sal vergiet. Nou, dit beteken nie, hy sal verskiet in die verte nie. Hy sal verhaar. Uh, Vooral in die lente en in die herf. Gereelde kam en borsel word vereis. Omdat hy speniel van harte is, kan hy probeer om voelshase en ander klein prooi te jaag as hy nie aan een leiban of omheinde tuin gehouwe word nie. Kavaliers blaftalk as hy iemand by jou deur sien inkom, maar as gevolg van hy vriendelike geaardheid is hy nie goeie waghonde nie. Cavaliers is huishonde, en moet nie te wees nie. Om een gezonde hond te kry, moet u nooit een hondje by een onverantwoordelike teler, hondemeloen, molen, of troteldeerwinkel koop nie. Soek een betrouwbare teler, wat haar teler hondje toets om seker te maak, dat hulle vry is van genetische siektes, uh, wat hulle op die uh, hondjes kan oordra. En dat hulle goeie temperamente het. As jy een hondje koop, moet jy een goeie teler krijg wat jy een gezondheidsklarings vir al die ouwers van die hondje sal toon. Gezondheidsklarings bewys dat hond getoets is vir oh, begin het nou reëndas op. <laughs> Sorry dat ek sommer so interrap, maar as a ongelukkig in die stereo syngdak. So, ik hoop jylle kan my nog hoor. Besondheidsklaringsbewees dat een hond getoets is vir syrtieke toestande. En kavaliers moet jy verwacht dat besondheidsklarings van die a, sal sien van heepdysplasie, met een eerlijke of een beterkelling, ellenboogdysplasie, hypotheriose en die siekte van Willebrand en uh, van een certifikaat wat uh, die bevestig dat die normaal is ok dankie vir die saamluister jy moet een wonderlijke week verder geniet en indien daar een is wat jy graag meer van wil hoor voordat jy dit aanskaf, wees seker om u te uh, die ras aan te beveel as een toekomstige op program onderweg. Ek speel uit met Patty Page sy Mock and Bird al die plaat van 1951 af. Oké, okay, uh, geniet wat jylle doen en doen wat jylle geniet. See you later, alligator eat honey it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbirds trill Tra -la -la, -dee -dee, there's peace and goodwill you wake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 twiddle dee dee it gives me a thrill To wake up in the morning to the mockingbird's trill Tra-la-la, twiddle-dee-dee-dee, there's peace and goodwill you welcome as the flowers on Mockingbird here Ooh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 and goodwill You welcome as the flowers on Mockenberg Hill Ach, so lekker, ek weet nie of jy die haal op die dag kan hoor nie, maar die korrelpies dans, dans hier op die grasperk. Lekker dag, lekker naweek verder, cheers